Блажен този раб Четвърта лекция от учителя Неделни беседи Девети том Девети ноември 1924 г. София Чете Надка Иванова Блажен този раб Когато би намерил господарят му кога си дойде, че прави така. Евангелие от Лука 12 глава, 43-й стих. Има истини в света, които са недостъпни за човешкото съзнание. Те са недостъпни не поради някаква вътрешна причина, като една невъзможност, но по причина на разположението на нашия ум. Ако вие, които като птички сте били свободни и сте възприемали слънчевата светлина по всяко време, като човек си направите един замък, затворите всички прозорци и влезете в този замък, лишавайки се от слънчева светлина, питам, кой е причината за това лишение? Причината в самото слънце ли е, или в самите вас? Всеки човек съзнава своите страдания, своите незгоди в света, но малцина са онези, които могат да се дадат отчет, защо страдат. Всеки среща големи противоречия в живота си и си ги обяснява по-своему, по един... Или друг начин. Вие може да си обяснявате нещата по такъв начин, какъвто желаете, но те имат само едно правилно разрешение и обяснение. Казва се в писанието, никой не живее само за себе си, а и за другите. Развитието е нещо колективно. То не е само в сегашната форма. Някой може да каже ‒ аз трябва да живея. Кой ти? Ти като Иван, като Петко, като Драган, като Стоян ли? Така може да каже и една птичка. Така може да каже и една муха. Някои казват, че в мухата нямало аз. Не, има и в нея. Следователно, ние, съзнателните хора, които живеем с онази дълбока философия, трябва да схващаме, че в света има само едно съзнание — Божественото съзнание, което прониква в всички същества, и доколкото нашият живот, нашият ум, е в съгласие с великите правила и закони на това съзнание, доколкото сме в хармония с тях, доколкото ги изпълняваме, до толкова и те са оживели в нашия живот. Има много философски задачи и въпроси, които трябва да разрешим. Някои казват Пари не ни трябват в живота. Други казват Пари пари ни трябват в живота. И едното положение е вярно, и другото е вярно. Ако си на сухо, пари ти трябват, но ако си като риба във водата, какви пари ти трябват? Ако си на сухо, без пари не можеш, но ако си във водата, можеш. Как ще можем? Ще ви докажа. Ако си риба и живееш във водата, кажи, как ще носиш турбата с парите си, къде ще я окачиш? Това е едно противоречие, нали? Някой казва ‒ без пари може ‒ да, като риба, но не и като човек. Друго положение Някоя жена казва ‒ аз обичам мъж с малко ум, с много пари. Какво иска да каже с това? Мислите ли, че жена, на която мъжът е с малко ум, но с много пари ще бъде щастлива? Не, за това нейно изречение се крие един неморален принцип. Тя предполага да има друг мъж, нищо повече. Тъй седи истината. Има известни аксиоми, които не търпят противоречия, а ние можем да ги извиняваме по един или по друг начин. Следователно, ако се стремите да разрешавате задачите в живота заради вашето благо, заради вашето добро, вие сте на крива посока. Затова казвам, ние ще възприемем в себе си онази велика Божия любов, която включва благото и интересите на всички същества. Някой ще каже, аз мога ли да разрешавам всички въпроси? Можеш, но ние трябва да дадем ход на божественото съзнание в себе си и да знаем че ако аз от свое индивидуално гледище разглеждам страданията в живота, ако от свое гледище разрешавам всички задачи, никога няма да ги разреша правилно. Ако, например, е откъснато ухото ми, извадено е окото ми, как ще разреша тези противоречия? Докато... Един американски предприемач давал заповед на своите майстори-зидари, как да вдигнат един голям камък, камъкът паднал върху ръката му и му откъснал два пръста. Той веднага дръпнал ръка и казал — Благодаря ти, Господи! Защо благодари? Благодари, че не му се е откъснала цялата ръка. Това е добрата страна на работата, но благодарността може ли да навакса загубата на двата пръста? Като човек не може, защото е изгубил това изкуство, но като морска звезда би могъл да ги навакса. Често ние питаме, защо страдам? Не питайте, защо страдате. Но питайте, защо е страданието в света, защо е страданието в цялата природа. Когато вие страдате, едновременно с това хиляди други същества дават живота си. В този момент, когато от вашата глава се взима само един косъм и вие усещате болка, може от други да се взима цял живот. А вие питате, защо ми взимате този косам? Какво право имате да ми взимате косама? Този, който взима главата на хората, ще те пита ли да вземе ли косам от главата ти? Ти питаш, защо взимаш косъм от главата ми? Това е моя работа. На мен ми трябва косъм от главата ти. Нищо повече. Няма защо да разсъждаваш. Ние, сегашните хора, за себе си разсъждаваме много добре, но щом дойде до другите, че те страдали, че това, онова, казвате. Няма защо да разсъждаваме за тях. Ако разсъждавате така, ще приличате на Онзи Негър, американски проповедник, който развивал пред слушателите си въпроса. Как Бог е създал човека? Той разказвал, че Господ направил човека от хубава кал и го сложил на плета да съхне. Един от слушателите го запитал: Ами, плета кой създаде? То не е ваша работа. За вас не е важно. За мен е важно да изсуша човека на плета и като го изсуша, ще вдигна плета. Такава е и нашата философия. Всички ние, и светски, и религиозни хора, се стремим да разрешим въпросите частично. Никога не можете да разрешите живота частично. Частично той е неразрешим. Кое число е цяло? Това, което съдържа... Всички части в себе си, ако в известен случай в живота сте в дисхармония, т.е. с една част на цялото, защо ще се карате с тази част? Не, вие можете да изправите тази грешка. Какъв е този закон, ние виждаме в природата, виждаме как действа там. Ако имате рана в някой орган на тялото си, ще чувствате болка — вашата ръка може да се помъчи да помогне на тялото ви, но няма да може. Има една сила в организма ви, която може да премахне болката, и трябва да апелирате към тази сила — когато тя дойде, ще премахне болката в организма ви. Ако имате известни незгоди в живота си, ще апелирате към тази вътрешна сила в природата и тя ще оправи вашите части, но за това не трябва да бързате. Някой казва, ама аз искам да престане тази болка, да се примахнат тия незгоди. Няма да бързате, тази болка ще престане не незгоди ще се премахнат, но не когато вие искате, а когато тя намери, че е трябва. Някой иска да стане чудо, изведнъж да престане известна болка. Това не е чудо. Всеки лекар може да намаже болното място с кокаин и болката да изчезне, но тя изчезва временно, не напълно. За да изчезне известна болка, за да стане човек едно разумно същество, изисква се време и пространство. Аз взимам тези две думи не в обикновен смисъл, не така, както обикновено се разбират. Под тия думи разбирам едно непреривно разширение на човешката душа защото всичко зависи от безграничното. Щом един човек е безграничен, той може да се разширява, колкото иска. Ние страдаме, защото нямаме време, ограничени сме. Ако дадете на един човек дълъг срок, той всичко може да направи, и когато се ореждат падежите на някоя полица, всеки изисква по-дълго време, по-дълъг срок. Онзи, който има да взима, казва ‒ пъдежът на полицата ще бъде за три месеца. Онзи, който има да дава, казва ‒ не за три месеца, поне за година, две, 3 най- много до 10 години. Колкото по-кратък е падежът, толкова повече сърцето ти се стяга. Следователно ние, съвременните хора, имаме полици с краткосрочни падежи и сърцето ни се стяга. Донесат някоя полица, кажат, изплати тази полица, а аз ви казвам, вземете я с дългосрочен падеж. Христовото учение е едно божествено учение, което разрешава живота в Неговата вътрешна пълнота. Ние, съвременните хора, се заблуждаваме, мислим, че материалните блага са една необходимост. Материалните блага са последствия на вътрешен духовен живот, следователно, щом сме разумни. Материалните блага ще дойдат. Ние за тях не трябва да мислим. Трябва да мислим, как да станем разумни. Щом си разумен, може да имаш къща, направена само от стъкла, и светлината ще иде от всякъде. Щом си разумен, може да имаш най-хубавите градини най-модерните средства за съобщения — файтони, автомобили и други. Следователно, не е въпрос дали имаш градини или не, важно е, че разумният живот създава всички блага. Ние не можем да кажем, че у нези, които са живели преди нас, не са били разумни — не, редът и порядъкът който сега съществува, се дължи на разумни същества, но ако този порядък днес не е хубав, ако не задоволява хората, той се дължи на неразумните същества, които са го развалили. Ще кажете, как е възможно това? Ако си направите една хубава къща с всички модерни приспособления, и я дадете под найем, но като се върнете да живеете отново в нея, намирате всичко разрушено, разнебитено, казвам. Кой ще е причината за това? Онези, които са живели там. Така и ние днес сме развалили съвременния ред и порядък. Всички водопроводи Канализации, всичко сме развалили и отгоре на това питаме, защо светът не върви, че как ще върви? Не, ние трябва да се върнем към унези закони и правила, които регулират живота. Мислите ли, че онази мума, която е била на бал и се е въртяла цяла нощ? С този и с онзи момък е придобила нещо. Мислите ли, че след като се е въртяла като някой дервиш, след като се е нагълтала с пръха в това здание и се върни вкъщи уморена, запотена, е придобила нещо? След няколко дни от този бал тя се спечелва сериозна пневмония, ляга болна и казва ме нещо. С други думи казано, няма защо да се ходи на бал, да се бутаме в това затворено здание, да дишаме прашния въздух. Нейният възлюбен, духът, казва, — няма какво да се въртиш на бала, а като птичките ще отидем в гората, да подишаме чистия въздух. Ние... Съвременните хора си създаваме известни забавления, но някои от тях не приличат на детинските. Аз не зная, на какво приличат. Ако искам да ги уподобя на нещо, онези, които ходят на бал, ще кажат — а, той е против бала. Аз не съм против игрите, но те трябва да бъдат. Разумни. Не съм против яденето, но то трябва да бъде разумно. Не съм против това да имате къщи, но трябва да ги използвате разумно. Защо ти е да направиш една къща, която струва 5-6 милиона лева и да задлъжнеш толкова много, че цял живот да мислиш за полици? Направи се една малка къщица, че и ти, и женати и децата ти да са доволни. Не казвай, че условията на живота са такива. Да, условията на живота са такива, но съвременното общество трябва да започне да мисли. Казва писанието Блажен онзи раб. Когото би намерил господарят му, когато си дойде, че прави така. Онези държавници, които са поставени на власт, изпълниха ли това правило, българският народ може ли да каже за своите управници? Блажен онзи раб, когато би намерил господарят му, когато си дойде, че прави така. Защо? Един държавник в някоя държава не идва да урежда своите работи. Ако той е беден и като дойде на власт, поиска първо да уреди своите лични интереси, а после тези на своя народ, какво показва това? Това е неразбиране на интересите на държавата. Първата работа на държавника е да уреди интересите на своя народ. Той трябва да положи своя ум, своето сърце, своята воля и всичко онова, което е възвишено и благородно в него, за своя народ. Той трябва да е абсолютно честен. Преди няколко дни, един господин ми разправише следното нещо. От освобождението на сам, ние, българите, в търговско отношение получихме да имаме двойни фактури с всички държави. Германия, Австрия, Русия, с изключение на Англия. Едната фактура показва истинската стойност на стоката, а другата фиктивната. Англичаните казват, ние не можем да дадем двойна фактура, ние сме честен, благороден народ. Това е една добра черта от тях. Ако вие имате в живота си две фактури, това честно ли е? Разглеждайте разумно въпроса. Ако давате двойна фактура, приличате на Германия, на Австрия, на Русия, ако давате една фактура... На Англия. Аз похвалвам англичаните. Всички народи трябва да бъдат честни. Най-после питам, защо им са на българските търговци две фактури? Ще кажат. Е, да си уредим работите. Оредихте ли си работите с две фактури? Ето, минаха 50 години, откакто българите се освободиха. Но объркаха нещата си повече. Какво е необходимо на българите? Честност. И какво още? Справедливост. На всички славянски народи трябва справедливост. Българите не са приложили още справедливостта. На тях им трябва и любов, но не обикновена любов. С всичко това аз не искам празно да критикувам света, а разглеждам принципно работите и казвам, че нещо му липсва. Блажен е, казва писанието, онзи раб. Кога е блажен? Само при условие, че разбира този вътрешен, божествен живот. Вие трябва да разбирате. Не само интересите на българския народ, но дошло е време, когато всички духовни хора трябва да разбират интересите на цялото човечество. Ние трябва да разбираме не само интересите на цялото човечество, но трябва да включваме и интересите на ангелите, защото имаме отношения с тях по отношение на ангелите. По отношение на висшите същества ние сме корени, а те по отношение на нас са клони. Дали за нас те съществуват или не, т.е. дали ги признаваме или не, това е друг въпрос, но ангелите са клони за нас, а ние за тях корени. Има по-висши същества от ангелите. Които съставляват цветове и плодове на този живот. Следователно, над нас има друг, повис живот, който регулира нашия живот, нашите отношения. И ако моите отношения, като корен, долу в почвата, са прави, то и отношенията на друг един живот, наклоните, ще бъдат спрямо мен прави. Нормални. И тъй, ние разрешаваме една велика задача в света. Кои ние? Тия, в които съзнанието се е пробудило. Като корен, вие ще разрешите този въпрос по един начин, а като клон, по друг, но като човек, трябва да го разрешите. Всеки човек трябва да разреши въпроса като гении Ще може ли? Ще можеш ли е друг въпрос. Всяко дете, като тръгва на училище, пита, — мога ли да изуча азбуката? Майката казва, — Можеш, Иванчо, можеш. И това дете тръгва на училище със своята турбичка. След една година то знае азбуката, знае слоговете. И по-малко да чете. На втората година знае повече, на третата още повече, и след 12-15 години учене минава за един добър държавник. Питам, този Иванчо, този стоянчо, роди ли се като учен, като велик човек? Не, в него имаше само възможности които той можеше да развие. Този човек е блажен. Защо? Защото разви своите способности, своите дарби и ги употреби за благото на своите ближни. Сега аз засягам един въпрос, който е много интересен за вас, за вашето щастие, за вашия ум, за вашето сърце. За вашата душа. Този въпрос има други граници, така както България си има свои определени граници, Англия си има свои определени граници, Франция, Русия си имат и така нататък. Като влезете, в която и да е от тези държави, вие ще почувствате границите им. След като влезете в България, най-първо ще ви посрещне един български стръжар и ще ви запита, знаете ли български? Не зная. Като отидете в Англия, в Америка, ще ви попитат, знаете ли английски? Ако не знаете, ще ви намерят преводач, но тогава... Вие няма да се изчитате за гражданин на тази държава, а за чужденец. Вън от тези граници съществува друга една държава с широки граници, и ние сме навлезли вече в тях. Както ви питат в Англия, знаете ли английски, така ще ви питат, и като влезете в тези по-широки граници. Знаете ли нашия език? Какъв е езикът на тази държава? Любовта. И Павел казва, ако говореш човечески и ангелски езици, а любов нямам, гражданин на тази държава не мога да бъда. Сега всеки ще каже, аз съм опитал любовта. Да опиташ любовта? И да имаш любовта — това са две различни понятия. Да опиташ любовта, да имаш любовта и да живееш с любовта — това също са различни понятия. Да опиташ любовта, да имаш любовта, да живееш с любовта и да си едно с нея — това е още повече. И тъй, Що мимаш любовта направа посока си, върви с нея по този път, докато дойдеш в единство с живота? Защо стават всички тия войни в света? Защо се явяват тия недоразумения между хората? Това са задачи, които трябва да се разрешат. Питам. Защо ви са тия съвременни велики теории, които съществуват? Да допуснем, че имате такава сила в ръката си, че можете да вдигнете Земята. За какво можете да използвате тази ваша сила? Ако тръгнете по света и започнете да вдигате с ръката си всички планети от техния път, мислите ли? Че онези по-велики от вас същества ще ви оставят да използвате така силата си, да си играете. Какво правят тук гражданите, като видят, че някои деца хвърлят камъни по улицата, играят си и удрят по главата някой миновач, повикват стражар, предават му децата, за да ги накаже? И се заминават. Сега ние, съвременните хора, не приличаме ли с нашите мисли на тия деца? Всеки прави престрелки. Всички питат, защо Господ е направил света така? Защо съм нещастен? Защо съм куц? Защо съм сляб? Защо майка ми, баща ми, жена ми умряха? Казват. Нямаме ли право да питаме? Имаш право да питаш. Тогава аз отговарям. Бог, като ти даде крака, ти употреби ли ви, за каквото бяха предназначени? Нека видим, какви са последствията от всичко, което не е употребено, както трябва. Господ, като ти даде ръце, ти... Употребили ги, за каквото бяха предназначени — за какво са създадени ръцете, за да вършат Божията правда. Господ, като ти даде очи, ти употребили ги, за каквото бяха предназначени. Господ, като ти даде ум, употребили го, за каквото беше предназначен. Краката са създадени за да вършиш добро с тях, ръцете – за да изявиш Божията правда, очите – за да изразиш Божията истина, ушите – за да придобиеш знание и да го предадеш. Това са само частични схващания. Казвам, ние трябва да схванем колективно това развитие. И ако ти си слаб в едно отношение, ще намериш някой, който върви по този път, и той ще ти помогне. Някой казва ‒ аз съм грешен, паднал човек. Не мисли така, ще отправиш ума си към всички добри, висши същества в Англия, в Америка и другаде, ще поискаш тяхното съдействие и те ще ти го дадат. Аз ще ви обясня този закон, като се обърна към човешкия организъм. Когато един орган от тялото е болен, тогава той апелира към всички други органи да му дойдат на помощ и да му съдействат. В такъв случай организъмът изпраща всички жизнени енергии към него, за да възстанови състоянието му. И тъй, ние, съвременните хора, трябва да имаме една правилна философия, едно друго схващане за Бога, не като една сила вън от природата и там да го търсим като децата. Бог трябва да схванем като една любовна сила, която прониква навсякъде в пространството и която може да оправи нашия живот. Нашите отношения. Например, работите на някой търговец са объркани. Защо? Той не е продавал честно, не е издавал честно полиците си. Този търговец може да е фалирал до 10 пъти. Защо трябва да богатеете по нечестен начин? Жената, децата на този търговец боледуват. Случват му се ред нещастия. Той ме пита, защо е толкова нещастен. Защото изяде парите на толкова хора, защото опропасти домовете на толкова бедни семейства, тия нещастия се върнаха и на теб. Ама аз имах нужда. И тия хора имаха нужда. Благородство е човек да носи страданията за общото, за колективното. Предпочитам аз, един човек, да гладувам, отколкото да накажа сто души да гладуват. И тъй, за всички нещастия, които идват при нас, едно от двете трябва да знаем. Или, че сме изяли парите на толкова хора, или, че сме фалирали... По десет пъти. Казвате, не искам да бъда такъв човек. Добре, тогава мисли другояче, Ако мислиш, че тази неправда е вътре в Бога, вътре в нещата, а ти си най-умният човек, тогава аз съм първият, който ще дойде при теб, за да ми кажеш, откъде си дошъл, какво е твоето предназначение. Какво беше състоянието на нашата земя преди 500 милиона години? Какво е състоянието на слънцето? Има ли жители там или не? Какво е състоянието на млечния път? Има ли живот там или не? Ученият, който пита, защо Господ създаде така, а не по друг начин света, трябва да знае повече от него. Но той, като му задавам всички въпроси, казва ‒ не зная. Като не знаеш, трябва да мълчиш и да слушаш. Малкият човек ще слуша учителя си, а учителят ще му преподава. Това не е лошо. Благородство е да слушаш, да внимаваш, когато един учен човек ти излага законите в света. Сега няма да ви казвам, че сте невежи, защото въпросът не е в невежеството, а в това нашите отношения да станат правилни, любовни. Като ме срещнеш в гората, да не ме срещнеш като някоя мечка и да ми трепне сърцето, нито пък аз, като те срещна, да бъда мечка за теб, да ти трепне сърцето. Какво правите, като срещнете някоя мечка? Като ви срещне мечка в гората, сърцето ви започва да тупа, а тя, като някой философ, с малките си очички върви преспокойно, не се бои от вас. Някой път мечките са много благородни. Пак ще ви приведа. Примера за мечката и каракачанина в гората. Един каракачанин, живеел в стара планина, където от ред години пасял стадата си и никога не му се било случвало някакво нещастие. Един ден обаче, като минавал през тясна пътека, гледа насреща му една мечка. Тя върви нагоре, той надолу. Срещат се. Втасах ми я сега, казва си се на ум Каракачанинът. Той се намирал пред една неразрешена задача и мислил, как да я разреши. Вижда се, че бил добър човек, по Бога живеел. Затова забелязал, че мечката се отстранява, доближава се до една скала, изправя се. Отваря му път да мине, сякаш му казва с поглед ‒ мини! Той е гледал, искал да се увери дали тя няма някаква особена стратегия, но видял, че действително му е отворила път и го чака да отмине. Тръгнал, вървял, но се обръщал назад, за да види какво прави мечката. Тя си продължила пътя. Но от време на време се обръщала назад и казвала — «С Богом!» Ще кажете, че това е само един разказ. Не, има много мечки благородни и със съзнание. Ако една мечка може да направи това, колко повече един разумен човек може да го направи. Всички ние имаме грешки. Няма да казвам за какво и защо, но трябва да ги изправим и да живеем по новия начин. Ще схваним тези неща колективно. Някой ще каже ‒ аз ще живея само за жена си и за децата си. Ако живееш така, ще умреш. Ще живея за народа си. Ако живееш така, ще умреш. Ще живея за човечеството. Ако живееш така, ще умреш. Ще живея за ангелите. Ако живееш така, ще умреш. За кого да живея? Ако живееш за Бога, ще имаш всичкия живот в себе си. Ще бъдеш всякога жив. За Бога ще живеем. Тъй казва и писанието. Това е живот вечен, да позная тебе едина го го Бога. Ако живеем за Бога, ние ще имаме условията на този безграничен и безпределен живот. Защо е така? Защото отношенията на тези малки коренчета се определят от отношенията ни към Бога. Правили са моите отношения към Бога, в каквото и да е направление, аз ще бъда жив. Ако моите отношения и към най-малкото коренче са любовни, ще имам всичкото съдействие на Бога. Ако, бидейки търговец, земеделец или учител, душата ти е пълна с онази божествена любов и се разширява, Животът ти ще се осмисли, но ако ти си цар, а нямаш тази любов, короната на главата ти ще бъде тежка. Някой казва, аз ще, ще се откажа от това учение, аз ще се откажа от любовта, от мъдростта и истината. Да се откажеш от любовта, значи да се откажеш. От живота. Да се откажеш от мъдростта, значи да изпаднеш в робство, в безумие. Да се откажеш от истината значи да влезеш в ада. Да възпремеш любовта, това е живот. Да възпремеш мъдростта, това е светлина. Да възпремеш истината, това е свобода. Широк замах — тези неща трябва да схванем колективно и общо да ги разрешим. Не е въпросът да направим щастлив само един човек. Казва се в писанието — Блажен онзи раб, кой раб? Сега всички ние и тук, и в Америка, и в Англия, и във Франция. И по-низшите, и по-висшите от нас същества, служим на един Господар, когато наричат Господ. Господ е проявление на онази велика любов, в която няма никаква промяна. Любовта на Бога е еднатва към всички същества, под думата Господ ангелите разбират това същество. Което има еднакви любовни отношения към всички същества, то се отзовава на помощ еднакво на всички същества, от най-малкото до най-голямото, и то според нуждите му. То режда еднакво отношенията на всички същества. Аз често съм правил опити и съм намерил, че някои паяци. Са много благородни и могат да схванат човешката мисъл, а други паяци са неразумни. Гледам, някой паяк схванал една муха. Казва му — «Пусни тази муха». Той не ме слуша. Казва ми — «Влиза ли ти това в работата? И аз и върви». Казвам — «Та или... В мое присъствие не позволявам да изедеш мухата. Ако не бяхте видял друго, но сега ще я пуснеш. Вземам бастуна си и посягам, да му разваля паяжината. Той веднага избяга и мухата избяга. — Освободи се! Друг път гледам. Някой благороден паяк и е уловил една муха и му казвам да я пусне. Той поседи, поседи. А после отива до мрежата, разкъсва конците, с които е направена, освобождава мухата и казва: Сега си върви, понеже ми е казано да те пусна. Казвам му след това: Аз те похвалвам, че постъпи благородно. Е, друг път няма да те слушам, но сега така направих. Има благородни паеци. Но не всякога. Някои път съзнават, че трябва да постъпят благородно, а някои път не съзнават. Питам, защо този пая е къса нишката? Защото, ако сам не я скъса, аз ще го накарам да я скъса и да освободи мухата. Мислите ли, че ако сте хванали една муха и не я пускате, аз ви кажа да я пуснете, моят бастун няма да играе по главата ви. И после казвате — каква катастрофа е станала. Ще пометат тази паежина, че чудо ще стане. Бастун има, разбирате ли, и тояшка има. Блажен онзи раб, който върши това, което Господ. Иска Разбирате ли сега, какво подразбирам под думата Господ? Под Господ разбирам онова същество, отношенията на което са еднакви, спрямо всички същества, без разлика. Следователно, Бог е най-възвишеното, най-благородното, най-разумното същество за което трябва във всеки момент да сме готови да вършим волята Му, при каквито и условия да се намираме. И можем да я вършим, това подразбира Христос в дадения стих. Блажен онзи раб, който върши волята Божия. Някои казват, така се заблуждават хората. Да. Ако не изпълним нещата от това високо становище, всякога ще се заблуждаваме. Не мислете, че така лесно ще се постигне това. Предстои ни не само един живот усилена работа, трябват ни хиляди години усилен труд, за да внесем уния елементи, които са необходими за подобрение на човечеството. Не ние, а великото божествено съзнание ще изгради цялото човечество. И вие, които ме слушате, ако изпълните този закон, вашите тела ще се изменят, ще имате тяло с по-благородна, по-фина материя, вашето съзнание също ще се измени. ще се разшири и още в това съществуване. Ще ви се отворят и миналото, и бъдещето. Сега запитват някого. Ти откъде идеш? Не зная. А какъв е происходът ти? Не зная. Има ли друг свят? Не зная. Аз съм срещал важни богослови, които започват да ме обиждават и да ми казват, и да няма друг живот. Ако живее добре или зле, губи ли нещо с това? Разбира се, че губиш, губиш живота си, смъртта е една загуба. Дошил той да ми разправя, има ли Господ, няма ли, има ли друг свят, няма ли. Аз оттам идвам, а той сега отива и ще ми казва какво има там и какво няма. Казвам. Оттам идвам и последните новини зная. Някои казват, силно казано. Кое е силното? Аз показвам естественото положение. Ти още не си излязал навън, не си се облякал, не си се измил, а аз станах в 4 сутринта, ходих на полето, чух как пеят птичките. Видях как изгря слънцето. — Как? Слънцето не е изгряло, аз не го виждам. — Че как ще го видиш? Ти още не си станал в си, а аз оттам идвам. Ще станеш, ще се облечеш и ще излезеш. От вкъщи няма да го видиш, ако станеш като мен в 4 часа. Тогава условията ще бъдат еднакви и за мен, и за теб. Ако спиш, нищо няма да видиш. За всички ви се изискват едни и същи условия. Никому не се дава по благодат. Някои хора под благодат разбират дядо им да умре и да им остави наследство. Това не е благодат. Индусите имат думите карма и дихарма. Карма подразбира съдба, лоши последствия, т.е. това, което си правил, ще ти го правят, а дихарма подразбира най-хубавите условия, които Бог е дал на разположение на твоята душа. Това ти се дава като благодат. Всички наоколо те обичат, всички треперят и са готови да изпълнят всяко твое желание. Това в християнския свят наричат благодат и казват, че благодатта освобождава човека от всичко. Не, благодатта показва, че това същество е живяло в съгласие с Божиите закони, а за унези същества. Които ни са живели в съгласие с Божиите закони, няма благодат, за тях има карма. Блажен онзи раб, казва писанието, кой раб, който върши нещата така, както иска господарят му, а какво иска нашият господар, да извършим онова, което той е поставил в живота ни като задача, т.е. да употребим разумно своя живот. Ти можеш да употребиш живота си, както искаш, но едно е вярно, че последствията няма да бъдат такива, каквито искаш. Следователно, ако искаш последствията да бъдат такива, каквито са угодни на теб, ще приложиш този любовен живот в света, тоест ще бъдеш в съгласие с Божията любов, а любовта е, която ражда живота. И всякога, когато сме тъжни, скръбни, това проистича от факта, че сме изгубили любовта на някое висше същество, някой път чувстваш. Че светът под теб се руши, изпитваш голяма скръб, страдания — защо? Изгубил си любовта, някой път се чувстваш радостен — защо? Придобил си любовта, тя е потекла към теб, душата ти се е разтворила и ти мислиш, разсъждаваш правилно — казвам. Когато придобием Божията любов, придобиваме вечния живот. Какво по-хубаво от това да проникнеш в Божията любов, да бъдеш в съгласие с нея? И тогава не трябва аз да ви доказвам, има ли Господ или не, но това да бъде за вас една аксиома, и вие само да разисквате върху това. Какви трябва да бъдат отношенията ви към тази любов? Към Бога. И тъй, всички се стремим да живеем един колективен живот и да чувстваме живота на цялото създание в себе си. Това е духовният живот. Ако искате да живеете като българин, вие не можете да бъдете християнин. Ако искате да живеете като англичанин. Не можете да бъдете християнин. Ако живеете като французин или американец или германец, не можете да бъдете християнин. Даже и ако живеете като ангел, пак не можете да имате разположението на Бога. Някои от вас ще кажат, но как може да живеем? Ще живеете... По закона на великата Божия любов. Някои от вас казват, ние се мъчим да живеем. Аз не вярвам в това. Няма защо да се мъчите да живеете, това не се изисква от вас. Бог ви е изпратил на земята да изпълните Неговата воля и вие трябва да живеете. Животът е едно благо, той не е мъчение. Ако ние се мъчим, то е, защото не разбираме условията на Божията благост, която ни води към общата любов. Вие искате да обичате някого в света и той да ви обича, да имате едно вярно лице. Аз питам всеки един от вас, намерил ли е това вярно лице? Наричам. Вярно лице това, което не умира. Ако умира и после трябва да търсиш друго, значи то не е било вярното. Не трябва да умира. Трябва да бъде безсмъртно. Човек, който умира, е същество, в което няма любов. Това значи вечен живот, да познаваме тебе. Едина го, истин на го Бога. Ако ти живееш в Бога, смъртта е изключена за теб. И тъй, колективният живот е необходим за вашите нови схващания. Само по този начин, вие ще можете да разрешите онези дълбоки противоречия, които срещате сега в живота. За в бъдеще ще се родят още по-големи противоречия. Вие имате синове и дъщери, но идват старини, а вашият син се си е оженил, има си своя възлюбена и дъщеря ви се е омъжила, и тя си има свой възлюбен. Оставате сам и всички наоколо започват да си мислят. Нека се замине този старият. Вие чувствате тези мисли, чувствате, че ви неглижират, че никой не се интересува от вас. Знаете ли, колко е тежко това състояние на един изоставен баща? Защо са ви напуснали вашите синове и дъщери? Понеже нямате любов към Бога. Ако живеете колективно... Ще събудите съзнанието на вашите синове и дъщери, то ще се разшири, и тогава любовта и към майката, и към бащата, и към приятеля ще има своето място. В нашата душа има място за всички, за всяко живо същество има по едно свещено място, и като дойде малката мушица. Или малката пеперутка, ние ще я повикаме в нашата градина, ще й дадем място, ще я помилваме и ще й кажем ‒ ето моята градина, може да си летиш, колкото искаш ‒ така прави Господ, по същия начин ще правим и ние. Аз гледам, какво правят в България малките деца. С тия хубави пеперутки. Малка пеперутка е кацнала някъде, а децата я дебнат и полека я хващат за крилцата. Някой път тя излиза по-умна. Литва си. Майките не обръщат внимание на това, а трябва да кажат на децата си. Деца, не хващайте пеперутките за крилцата, ще им изтриете прашеца. И след това няма да могат да летят. Ние трябва да престанем да хващаме пеперудките за крълцата. Като видя някоя пеперуда, няма да я хващам за крълцата, да изтривам прашеца и да развалям хубавата и дрежка, но ще й кажа — кацни на ръката ми, да се поразговорим малко. Тя ще походи по ръката ми, а аз ще я питам, — доволна ли си от живота си? Тя ще ми отговори, че е доволна, и аз ще я оставя да си литне. Блажен онзи раб, когато Господарят му намери, кога си дойде, че прави така. Господ иде в този свят. Казва се в Евангелието, че слънцето ще потъмнее, луната няма да дава светлината си, звездите ще паднат. Какви ли не тълкования е дала църквата на тия изречения? Аз давам друго обяснение. И то много просто. Слънцето ще потъмнее означава, че малко любов ще има в църквата. Луната... Няма да дава светлината си, това значи, че църквата ще се обезвери, малко вяра ще остане в нея, звездите ще паднат, значи, че много малко знание ще остане в църквата и невежеството ще дойде. Щом дойде Господ в света, ще дойде и нова светлина, която ще даде Нов подтик на човечеството. Ако не дойде Господ, ще стане голяма катастрофа в света. Господ сега иде. Защо? Защото любовта се е намалила и всички замръзват. Пък и вярата се е загубила. Днес има цели томове, написани върху това дали има вяра или не. А колкото се отнася до знанието, цели теории има написани по всички въпроси. Лекарите лекуват един човек и като не могат да го излекуват, изпращат го в Орландовци. — Къде отиде Еди си? В Орландовци. Срещат някого, питат го. — Къде е баща ти? — Е... Господ да го прости, отиде в Орландовци. Не казва, че баща му е на небето, на Орландовци бил. Какво схващане? Баща ти не може да отиде на Орландовци. Той е на онзи свят, а на Орландовци е оставил само дрехите си. Аз го виждам, говоря с него, като казвам, че... Говорим с нашите близки, ни се вижда чудно. Преди години нарекли една учителка полудяла, само за това, че казала. Елате да видите, че децата, които уча, са посещавани от моите заминали роднини. Аз ги виждам. Питам, тази учителка с ума си ли е била или без ума си? Според. Хората на света тя е без ума си, но според онова дълбоко схващане на живота е с ума си. Следователно, ние можем да извадим един човек от ума му. Как? Що му в ума му едно противоречие, което не може да разреши, веднага може да полудее? Ето защо. Когато човек спи, не трябва изведнъж да го разбуждаме. Ние не можем да поставиме човека на големи, силни противоречия. Противоречията са за силните натури, а за слабите никакво противоречие, с тях трябва да се обхождаме днешно. И тъй, необходимо е всички да имате това вътрешно. Дълбоко схващане, колективно трябва да схващате живота. Трябва да се молите на Господ, да ви помогне да разрешите задачата на живота. Трябва да обичате себе си, ближните си и своите врагове, и така ще разрешите живота. Мнозина от вас са разрешили този въпрос, а други още го разрешават. И тъй Египет пропадна. Защо? Защото изгуби своята любов, своята вяра, своето знание. Асирия пропадна. Кога? Когато изгуби своята любов, своята вяра и своето знание. Вавилон пропадна. Кога? Когато изгуби своята любов, своята вяра. Своето знание. Римската империя пропадна. Защо? По същата причина. И ако съвременните християнски народи изгубят своята любов, своята вяра и своето знание, други народи ще дойдат на тяхно място. За всички народи законът е неумолим. Някой казва — «Сърцето ми е празно. Защо? Защото не разрешаваш общо въпроса, да имаш интерес към всички създания. Вие ще се свържете с всички добри хора по лицето на земята, без разлика от вяра и народност. Ще се свържете с всички добри мушици, с всички хубави растения, с всички чисти извори. С всичко онова, което е велико, възвишено и в душата ти, ще протече онази велика Божия любов. Ще почувстваш онзи велик божествен потик, който ще я повдигне. Бог е онзи, който ще повдигне душата ти. Той е, който прониква навсякъде. Ако ние гледаме така на въпроса... Ако сме носители на Божията любов, мъдрост и истина, и ако сме изпълнители на Неговата воля, Той всякога ще гледа към нас с благоволение и ще ни помага да разрешим всички въпроси. Ние ще ги разрешаваме с Него. Днес в България казват така — Все трябва да имаш някой дядо-владика. Тоест, все трябва да имаш някой Господ, някой големец. Казвам, ако е въпросът за големец, по-голям големец от Бога има ли? Няма. Аз предпочитам да върша Неговата воля, а всичко друго после ще дойде. Ние трябва да се стремим, първо нашите отношения към Бога да бъдат. Правилни. Блажен онзи раб, когато господарят му, би намерил, кога си дойде, че прави така. И аз казвам, в тези последни времена Господ вече иде. Блажени сте, като ви намери, че вършите неговата воля, тогава ще започне Закона на дихармата, на благодатта, на вечния живот — всички съвремени нещастия, които ви обграждат, ще се ступят. Така вие ще се намерите в един нов живот, с нови приятели, с нови майки и бащи, това означава, че отношенията на хората спрямо вас ще се изминят. 9 ноември 1924 г. София